کودکی کودکی ګڼمره ما طبغه ها ها اوزو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون ماكه مخالفين نو قران کریم حال ذکر او ځو قران والو حال ذکر کوي چې کله خلک د اعتراضونو شروع کړي استادو خلاف فتوا بازيانه شروع غړي او هیه وکره درښنامه اوره قران ما اوره تخريرن طبد مخالقه نه پری الله پاکس حال دو قران او او ذکر کوي چې ګر تاسو باندې استقامت نه کار اخله تاسو باندې دعوت کار جاری سات ان الذين قالوا ربنا الله يغننا غکسان قالوا يا ربنا الله مالک زمان الله خالق زمان الله اقيضه دا دا بیا ثم استقامو بیا کله کو درې له پدی مسلا ثم استقامو مجالس الاولار ولويقا اوطلب الاستقامه ولا تطلب الكرامه الله نه استقامات غواړې کرامتونه مې غواړې اورش استقامت ابو بکر وی سم استقامو مانا صدا لم يلتفتو الى غیر الله التفات بدا ار مخلوق نا کٹ کئیو اللہ تب متوجین شے اگر تیمروی اللہ یرو روان صال علی دا گدر شانی ارت رشتہ کیگی منخا سم استقامو ماندہ پخپل عمل کې اخلاص راوالې ادا د فرایض او کوي حاصل دا چې دې ته وی لري ګرب الله سو مستقامو سره د عمل نو چې عاقد د او سره د عمل نه الله ایت تنزل وله الملائکتو رازی پدوه منتهملہ ایک پواخدن نزح کی ځن کدن پواخی ورته وی لا تخاف مے رے گئے او مقام جن کی گئے زیرے واخل د جنا دا تا سرواده شوهد بیا ورته وینه نو اولیا اوکم فل حیات الدنیا منګه ستا سو مرګریو پجوند دنیا کیما په اخرت دنیه کې در اړې رستغفار غوښتلې دی نو اغانې بدل اوښتي آخرت کې تاسو مرګ یې سفر شنه بدل او کوګل او تاسو د باره پدې جنت کې ما آتش ته یا نفوسه کومه غچی غوړین هرڅون تاسو ولکم فی ما تدون تاسو د باره پدې جنت کې باغی دون چې ارمانې کوي تاسو تاسو د روح په خوشالۍ ورد وقت اسمه لزوز دی، لزوز جسمانیه، لزوز روحانیه، لزوز جسمانیه اشاره او شما تشتهی انفسو کم سره و لزوز روحانیه و سر اشاره و شما تدعون کم شیچ استاس روخ خوشحالیگی بی، روح بی خوشحالیگی آقا با در تمیلی دا سی شده نزولن دا میل مستیادا تیارا من غفر رعیم دو طرف دو بخنا ومن من اللہ دا طرف د بخانه كون کی هم كون کینا و من سنقوله ممن من الى الله دا بيان د صفه د استقامت چې دا کا خلق شکم لګن لدوی کار سره دعوت الى الله عقدا سره د عمل نادر مزبوط او کلکتی لیکن بیا د دا عقیده داوود دا بیانم کوي د عقیده او د عمل بیانم کوي سوګ زیاد ریسته پوینا کې دا راچانا تا الى الله چې بری خلک د الله توحید تا وعمل صالحا عملی یې کې سمنا عمل یې د سنت برابر وي سوګ زیاد ریسته پوینا کې دا راچانا تا الى الله چ دعوت ورکي خلکو ته توحيد الله تا وعمل صالحا ا داوت ورکي خلکو ته د نیکو اعمالو نو توحيد داوت ورکي د دا دا سنت داوت ورکي د دې نه بسومره فستوي نه دې دې نه نه فستوي نه قونشتي چې وسړې بس کار ادا دے چې خلک د دا الله توحيد پیغمبر سنت ته وري وقاله ان نه من المسلمين یقینا نه موږ مینل مسلمانانو باندې نن منا دغه کار مقصد تفرقهबाजी نه ای بس داغه د حال دلالت پدې منه کښې شې دا یو کلک مسلمان نه اغه دا هر کار د شریعت مطابق ته اړوږه غداونه چې پلان کی جماعت کی هوښه عقد الله پاک دین دعوت خی اللہ توحید بینائی دا پیغمبر سنت بینائی دا کامل مسلمان لے گا دا دو اینانا چاہا خیستا و اینانشتیخا ولا تستویل حسنت ولا سیع ندی برابر ندے برابر توحید او شرک ابن جریر مانا کئی نري برابر دعوت دا قرآن ولا سياء مرد قرآن یو سر قرآن دا دعوت ورکي قبلو إلات تسمو لحاظ القرآن دا نري برابر خي ونري برابر خيستا خلاقا ودخلاق سنت وبراد ادفعب احسن سوال رغي جملة مستانفة دا فما نسنا وكيف نسنا سنگ حسنه او سید څنګه برابر نکو الله ایتفاع بلتی احسن د فقه دی سہیل را منکرات ولرا په هغه طریقه چې خاصه طریقه ده موحزب انداز سره دی سہیل د فقه په اساس سره په توحید سره د فقه کې اخرسته طریقه موحزب طریقه دانا چکین کنزلی ابا دیرا دیکھا ہے نو چې تا خستان دا سر بیانو که محضر دعوه دی پا دلائلو سر او خستان دا سر دی ویلا او از خفل تقریر خستقی په پا کنزلو یورتی نورتاقه کنزل که نو الله وی چې دا سر دعوه تاقی که نو فائزل لزی پسناک آغا سڑے چه پا مین ستاکی پا میند آغا کی دشمنی دا ون حامب ویا کې دا خو دو میربان دی دا به داسې ستا سره رویه کوي چې دې توس کا و دوست خو نه دی خو د دوست پهشانې ستا خلاب به بیا نه کو غلی به شي سړییا شریف سړی دی مسله به یعنی بس که جواب د راینو محذب دا سره بر کو ورې اومي قیر د قضیه محمله ده وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا او نشیور کرده دا خسلت دا ادفع باللتی احسن دا خسلت وَمَنَا من امَّنْ دَعَى لَلَّهِ وَعَمِلَ السَّالِحِمُ وَقَالَ إِنَّنِمِنِ الْمُسْلِمِينَ دا بہترین صفت و خسلت تھی نشیور کرده دا خسلت مگر آکستان و تا صبر تا صبر اکڑے دے مسائب امانی بد رذی برداشت کړي او مایو لقا الا ذو حزن عظیم ان شی ورګه یاد خاصت دی. مگر الا ذو حزن عظیم د لوی حسی والا تعال خوان د لوی حسی والا لوی براخي والا دارخه دا دا بیانو کی په داسې انداز سره چې دشمن دوست کی ښه هغه وس کته چې دعوت کوي و شیطان قبضت دیم بڑا او ایدی وقتیو پسی خبر اوکا دق وقتیو پسی خبر اوکا یا تا تا غصویلی اسرا شدق دا بدلتیم دیتو موس فیس بوک تا ناسخا کٹونگا را کی تا تا شیطان ٹونگا و سوسو در تاو کی فستا عزباللہ عوض باللہ و آیا پناہ وڑا پا سر یقین دا اللہ پاکار سوری پار سبور و ساقلی دا بیان چی کئی؟ دا اللہ توحید چی بیان آئی او بیان آئی خان و تو امین آئی آتی که باید دلائل دا توحید دا اللہ نشبه دا و رز دا و نور دے سفوگمائی دا نور سفوگمائی دا پا الانمیثال دی مخی تاسوی سورت و سطفل در نبوت رنہ کامل دا کار نور رنہ کامل دا سفوگمائی رنہ کام آئی دا و لایت لا توجدو لشمس ولا لخامر رد دی پا مشرکین دل کا واقع منه دا گرنگی عباد صالحین سیجده ما کوای دنور و دا سپنگ مای دا پیر سیجده و نکای دا ولی سیجده و نکای نبی سیجده و نکای سیجده و کئی خاص اللہ غزاد لرا چیدائی پیدا کری دی کتاز و خاص اللہ لرا عبادت کوای نکدو دا خبر اونمانی تکبرو کی پاینستکبرو د ف ځې نه درربکه په هغه کسان چې سترب سره دي میک تصبی لا د شپ و دور مو دو نټړی کي باید دلالوته دله نه نهکه روزه خایت یختهې ځکه وچ نو پس نهګاره وور فغمنې باران نو احتظ تازه شي بت و پر یقین هرغه ازات احیا ها چې تاسو مکه تازه کړه خامخاغه ژوندۍ کول دمړ کوي اسبته قیامت یو کو یقین الله پاک بار سمند خو قدرت والا ده الله دا قدرت نشه شی بهر نه ده ان الذین یلحدون فی آیاتنا دا واست خوفی او خری ورکی یاکنه آ کسان چې کجروی کې آیاتونه زمان کې کجروی سمانه عراز کئ خلق د الله د دین نه من کئ بلا عراز و صد الناس کجروی کئ فی آیاتنا کجروی کئ آیاتونو زمنګس خلق من کئ زمنګ د کتاب زمنګ د آیاتونو لا یخفون علینا پڑھنے دی پمنګ منی افا مئ یل قف النار خیر پس فسغ سر چو ورزله شفور کی غره د یمن یاتی امنه یوم القیامه یا هغه څوک چې را په امن پر زکه قیامت او استاذو خدا به شو نوشو جهنم غره کوي کې جنت استاذو خدا اي عملو ماشي تم عمل کوې سچې استاذو خو هي يقن لاغه عملو چې تاسو کوي نه دونه کوي او زور ورکي يقنا کسان چکو فرې کړي به ذکرې د قران نه دا بیان د توحید ما کله چي دوی تراغه نه بھارت دا, دا جوړ کيا حلق او حلقتي حلق شي چاچه چا د کتاب دا الله نه انکار کړې وکنا هغه سدي حلق شي او انو لكتابنا عزيز دا قران کریم صداقت بیانوي دا قران کریم خامخ کتاب عزیز و عزتمن دی دایو عزتمن کتاب دی یا غالب د پټولو کتابونه باندې دغه مقابله یو کتاب نشی کول یا عزیز من ఆది منذير بمثاله کتاب دی بے نظیر کتاب دے. لا یاتھیل باطل لمن بین دی العالم خلف باطل په مراله تکذیب سره مرادی سہ لاہ آے ہبات لو شراتے دتا یو مقذب من بئی نیے دی ہیں واللہ میں ن کے یو مقذب من بئے نےے ہی مخدنا یو کتاب اول میں خلف نرو دنا یو کتاب نشرات لے دتا الے لو کے۔ مکسب یو کتاب داسینه شراتله مخید ددن یو کتاب انر سود ددن برایشی مخنه کتابوند د تصدیق کړه نو نشراتله د تباطل مخید د ر سود د مخ یو کتاب داسینه درغله ټولو کتابونو د تصدیق کړه نروسو یاداکین ا یاد من کل جهاتن له هس طرف نه له هس طرف یا باطل وی شکوک و شبھات ہوتا لا یا تیه الباطل و نشی رات دیتا باطل شکوک و شبھات دتا نشی رات لے خواد نمخی دتنا نرسو دنا سمن رہی زیحت نبدا کی شکوک و شبھات دا نشی کے دے خواد اور اتل اللی تنزیل من حکیمن حمید دارا لگلے شید حکیم ذاتنا چستایلے شیده ما يقول لك إلا ما قد قيل للرسول من قبلك ده استثناء في غمب الله ورخي وندي ولشي تاتم مگر آغا چه ولشي ورسولانو تا مخيرتانا اغوى تسو عمر بصبر شئوگا اغوى تم دا حكم شئو دا صبر کرو لنتم صبر کروا یقن راستا خام خام مالك دا بخنه ده اغوان دا, دا عقاب نالیم مالک خاوند د عذاب د ترناک ته ول او جاءل القرآن اجمیا لقالوا لو لا فُصلت آیات زکه نه پاتې کتابي راجمی کتاب را ور وکړه ته هم ورته وایي لکه تا ته وایي چې په ځقوران دین ول بلس کتاب را ور وکړه الله ولو جاءل القرآن اجمیا کچر تنازل کړی ومن دا قرآن په اجمای جواب ارالېګل غرزولې دا نو خامخ ویلو دی عربیان خ... او په خصوصي ویلو مشرکين لولا فاصله آیات ولواضح نه دی آیات نه دا یو اعتراض پیدا و زکه حجمی کتاب د عربی مقابله کې دا غیر فساده عربی جبه دا کوم مسلم اجب اداګ نیو اعتراض باید کوا جمعیون و عربیون بر اعتراض دا کتاب جمعی دیا و رسول عربی دی کتابون آ جمعیون و رسول عربی نو قرآن نالاوا بل کتاب رواخ لے گا نو قبر قطول مجملی دیا بدر من اعتراض کی تو وی دا قرآن نو دا کسانو دی چیمانی را وڈی رے ناغوی دا پر حدایت دی و شفا دا الاج دیخا او که سان چې ایمان راوړي نه پخو غوغونو دا وایي چې وقران باور لیدل وقران به بدللږي هغه عليه امن او دا قران و په دوی باندې حجت وي ما قران را و بده حجت وي يا على قلوبهم ما منعنه ما او دا قران و په دوی باندې سبب جوړونوالې وي نو قران وبدوی من سبب ده ما سوي دوړن والی اولایک یناداون می مکان بعید د دې ته چې د الله کتاب بیانې کړه نو دا کسان په آدم فهم کې څنګه دي داسې دي یناداون می مکان بعید چې आवाज ورته کېږي د زېل رینا یا دوی د کأنهم یونا دونه مم مکان بین دوی په شان د داخ خلق دي چې ورته आवाज د زېل رنه کی یا ته پاد می فهم کيده داسې د کله رنه زېل چې आवाज وي سره سره आवाज اوري پويږي پېنه او لقد عین موصل کتاب فقط له فی پیغمبر ته وی چې یو ځوانه کتاب راوړه تا باندې بدايه رازونه کوي چې په یو ځل د مسلمک ته الله خامخ اخی کنه نو ورخړم مو کتاب اختلاف کړی شی او پاره هغه کلاج مناله شی او کته وزاته مسئلے وزل من بیان کما نو په بنشبهه په کې اختلافی مند اخو مستحق مستحقو ګرځیدلا الله ای ولو لا کلماتون سبقت مرزا بیگ ک چرته نه حکم دا اعظم مقرر په تاخير ک چرته نه حکم دا اعظم د مخکې نه مقره طره په درستانه ل یا نو مخام مخه پصله بکړی شو د دو په می کې یقینا یقین دوی د خوا مخه په شک کې د دي مس نه یادې خورآ نه مریین پاخه شکیان او چا چا عملوکوو په طریقه د پیغمبر غمبر ف د ده او منو سا چا چې بدو وکه بس بدی په منندې ده او بالې پده دی اونا د رستا هي ظلم کوونکو په پیچا الہی يرد ال مصعب دوزي او دلیل عقلي علمي ذکر کيني سرنګ ان شاء الله متصرف ده نو الله پاک عالم به کل شين ده خاص الله تا غر زوليكيږي علم د قیامت يرد ملک نشته پوسو کی ناغو د قیامت پر مبارک هغه الله والا نبی نتا پوستو که هر و عالم ارچانی تا پوستو که اللہ عالم نخوا وما تخرجو من سمراتی من حکمامی و نروزی حسمی وی دخفلو کسولنا وما تحملو من نسا و نبرکی و زنانا و نزی گویدہ حمل اللہ بی علمی مگر پی علم دا اللہ کی نخوا اللہ پی عالمی ا پر از دا قیامت आवाज وو کی الله تو ایت ا عین شرکای صداران صدران کوم زی دي تاسو څوار تا شرکای نو دو ورته ا اذان ما کا من تا تا اورو خکارا اور او تا ته الله ما مننا من شهیدین نشته دي دا منغنا غوای کونکي الله ستا په شریک منه ایس سوک دا غوای نشي کوله اورو کوشي دا دغه چته را بدل من قبل پوخا او گمان بوکی دوئی مالا و ممائی سین نشتر دوئی برا زیرہ تیخته بس دوی دوئی چگیو باسی خواه اللہ یسامل من دعای الخیر او زورن ورکی نسترکی گئی انسان د غختلو د دا د نا دا, دا خیر نا خیر نا مال بس خیر مطلق ویل لگا انسان بس لاس فور تکڑی بس یا اللہ داراکی یا اللہ داراکی یا اللہ داراکی مالو نا دیر لیکن که ورسی گیده تا اشر و تکلیف مالی تکلیف جانی تکلیف و رسید نفیع اوسن قانوتون پس دی نومی دی یا قانوتون دیر خپی او چولے تریوکڑی خپ بس دی بیار شن نومی اللہی کهوسا گومنگده ترحمتا خوشالی در خفل ترابن ممبار دي زرارو سره تقریبنا ما صد 80 تر سیدلره تقریبنا روسو غریب و ما مالدارک دارک نا جوړ و ما جوړک نو د اسوي ل يقول ان هذا لي و اذا اخو سماک مال دا خو زما حق ده هذا حق لي به سببه علمي و عملي دا خو زما کماله دغه چر احسان نه منم مشرک دیګن او ګومان نه کوم به قیامت ماینده قائم کړو او کواپس واپس کړې شم زه خپل رب ته یګنه مال رب عبد الله صل الله الحسن خوشالي وایخه سې مال التم جنت حسنا انمرت الله فلن فلن رب ان الذين كفروا پس خامہ خبردار به کومګه کافران بېما عملو په بدل د جزاء د عملونو ده وي او خامہ خو به سکو دي تمنګه میناس به نه الیز عذاب سخت بېما عملو بجزای عملي و اذا عم نمنا علی الانسان ارز و انها بجانبی الیکل چه احسان وکمنګ په و انسان نو اعرض مخوړی د الله د کتاب نه د دین نه مخوړی ادا لا سکو و اللری کی ډډ خپل دته بیا واخسر نشټین دی بیا نه د جمعات نه درسونه د ویس نه نه خان د بیا خپل کارونه کی مسلوفیات تي جی لګن ویزه عامه صف شر کله چې ولسیږي ورته تکلیف فزو دوای نه عریضه پس دې صاحب د دواګان وډیږي پس وی دې د دواګانو عریضه نه مان کثیر ارې څو پلانو ته وې صاحب د دواګانو پلانو پلانو سمانه دوه دوه والا بیا دې وګرځي بس د بیا سر کته کړي لاسونه پورته کړي الله ولا بیا ډیریا دي دا حال یو د مشرک نه د مؤمنانو ژوند ټولو تکلیف په حالت کې الله ته مونږ ډیر چې ډیر فریادونه کوو ډیر د دواګانو غواړو قول رايته ان کان الله تورته خبر راکه انکه نامین الله کچرته د ان په معنی د ازاکه کله چې د قران د الله لاره طرف نه اړیا تاسو د انکار کوي نو علست مازل الناس تاسو بغټ ګمرهان نه من زلم من هو فی شقاق بین سوګ زیات ګټ ګمراه د هغه چانا چې هغه په خلاف لري کړه حق نه سور مع نه خلافاق وفیف الله و منږدو ته خپل قدرتونونه فل, فل افاقې په طراف د دنیا کې وفیفظیم او په دوی کوم انسانه ته خو یو عاله میزانان ته وګورهته هرشي دلیل د په قدرت الله ح طب نهله هممن نهلا تر دی چې خاهشي دوی ته چې دا ته دله حق دی للا وحدانيه په هغه ضد قرآن حق دی خبرت الله یې موږ واځه حق اولم يك في ربك اين نو انه على كل شيء شهيد اي کافي نه دي رب تا پدي صفت اي کافي نه دي رب تا پدي صفت انه على كل شيء شهيد چې دل لپاره سمنه ګواړې لا دليل وحيزه مشرک دا دا دا او و زورنا مشارك تور د قیامت زورنا ور کوي منکرین د قیامت لرا الا ان هم في مليت من لقاء ربهم خبردار يقينم دوی د پشكې د ملاقات در خپلنا او خبردار يقينم دوی به کل شي نمहित انو به کل شي نم دوی يقين الله فارسمن هيكر اچون کي پخفل علم سرا پخفل قدرت سرا بسم الله الرحمن الرحيم حمم عین سین قاف كذلك يؤليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم سوره الشورى مکی كى سوره تنزول کې دیم شوي تم دی رسول حمم سجدين او په ترتیب د سواره کې دیم صالح تم منا سبب د دې سورث د مخې سره مخې سلور شوباظ ذکر شوم دلته د دل دې دل دل دل شوباظ ذکر یا مخې صداقت د قران کریمه مندل ته صداقت د قران کریم بهاني داو د سورث صدا د په د شوبحاتې صلسه اوور حام مومن کې نفیې د شرف دو نو حام سییده کې په د مشرقی نه کو چ کوم شوبهات هغوی د فکرهلو زمنږ زرو د دی نهغاافه دی ستا په خبره نه پوه دییم دا چې خوب کری وو دریم ده چې ته هپرسپې غمبرې نه په یو زل به ک تاب راغلی وو سرورم دا په بلې جوې بې را وړی وو هغې تفسیلي جواب به نووش او په صورتت کې درې شوي بیا چاغ نورې پیغمبر شوي غامبر سر وسلم ته ستاده خبره د مخنی هم بیا لی خلاف دغه لکه تا مونه بدايه راس ستاسو دا خبره چی کوم دي دا خدای په خوانونو نه خلاف مخک خدای خبري چانه نه دي ګر دغه می ته راز و پېغام ورمنه داو عام کتابونو نه د دې کتاب نه خلاف عام کتابونو سره د دې خلاف طا باندېم دای تراز کويګا شګور عام کتابونو شګور عام موليان شګور عام کتابونو شګور نغستانه خلاف درېم اعتراض دای شګور علماء درنه خلاف اول جواب قضاله کوي وحی الای کا سره داول شبې د دویم شوي جواب ومختلف تنفي من شين فحكم الى الله تفصیل بیال تکو او درم شبی جواب رسو وما تفرقو الا من بعد ما جامو العلم بغیان بیانو بیاو لس آداب بیانی مبلغتا اپا صورت کی اتت دلیل اقلی زکر کی حامیم عین سین قاف رحمه مقاتع محمد بن قعبنا روایت ته چغوي خاص سره اشاره حلم دبره تعالی میم سره اشاره مجد دبره تعالی عین سره اشاره اولو دبره تعالی ته الله پاک او سین سره اشاره سلامتیه دبره تعالی ته سلامتی الله ورکی قاف سره اشاره قدرت دبره تعالی قذاليك ايها اليك و الى الذين من الله اختل بيغمبر توي ناتتيك ما ما صلب اناي كن انا تمام ام بي عليه السلام مساله عادت السنه في غمبر نه مخ امام ما تقول ما قاله احد فجي سويدا چاني دي اکزالک ده استمرار د پاره ده اللہ ویدگه سه وحیره الله اللہ تاتا اوہا کسانو تا وحیره لگی تاتا وہا کسانو د چمخی ده تانو سوک وحیره لگی اللہ العزیزو چه غالب ده الحکیمون ده حکمت والده نو سمس اللہ بکره لگی وحی کئی در سشی وحی کئی چی تا تا وحی کئی و مخانیان بیعالی مسلم تا وحی کئی ستاسو یو وحی در اغدا کن لغو ما فی سماواتی و ما فی درون خواد دا اللہ پا اختیاراتو کی آغای چی باسمانو ازما دی و اولا لیو لعظیم دا اللہ پاک پورتا دیا لعظیم و ایشانوالا دی برد دی مسل وحی پیغمبر تا تا تم شیده. تمام آن بیعالی مسلم تا شیده واس عظمت ده دی مسئلی بای نئی چه ده دمرا عظیم مسئل ده گا د و سماوات و یتفتر نا قریب دی اسمانو چې چه وشنیگی من فوق حننا دا پر طرف نا داول وشنیگی دلتای بارکی دلی شرکی قریب دی اسمانو چې چه وشنیگی دا پر طرف نا دا وجه دا شرک در وی چه دوی شرکی قریب دی چې دا اسمانو نا و من فوق هنه ازکه وی دا غنون اخو با تقادو سویتو من فوق هنه لپاسه ده در زمکنه لپاسه دیگه نزکه من فوق هنه ده برا طرف نه او دویم گورا والملائکتو یصبیه و نبی هم دیر آگیم سوال دار آره چې شرخو دو کئی نو دا اسمانو نوالیون چاو دل. نواللہوی والملائکتو یصبیو نبی حمد ربی ملائک تسبیح وی سرا دا حمدر اخبال دا خو ملائک تسبیح وی دویم ویست آغا فیرون الیمان فیدار بخن اقوائی دا آغا بارا چا پا دیزمان کی دی یعنی مومنان مقی صورت اللہ مومن وم آیات کی تاسو وی دا ازمک آسمان چې قائم دي دا خود دا آغا ملائکو دا تسبیحات دا وجنا اووی بوخنه غوړې د مومنان اندوځه پارا او حدیث کې مرازی لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله هغه پر قیامت نشی قائم کړي سو پرې چې بسمه کې الله الله ویلې کیګ الا ان الله والغفور الرحيم خبر شیخنا الله پاک بوخنه كون کرام كون کوي حضور نور کوي آګسن چینهولې سیواد الله نامه مددګاران نو دو باره غنې محمد الله خبر نه نه الله حافظن علی الله خبر ته پدوي او پیغمبر او مان تعالی هم وکیل نه ته پدوي من زیمدار دار دستا کار نه راځي پدې ماته ذمہ دار نه ګرځول زو خبردار هم وکذالک او حینا الیک قران ان عربی دا ماګی وказаله کسر له داسه سرنګ انشاء الله وه کیګن تمام وام بیا له سلام تنو دغسی او حینای لیکه قرانن وه کړه مونږ تا د قران, قرآن عربین وصاف جبا دا ولې لتون زرا ومال قران ومن حولم د دې په راشي ویر ایت اصل دکلو او چادر چگیر چا فیر د دین دی مقصد د قران نه او مقصد د رسول الله او تنذر یوم الجمه لا ريب فی او یرا د غرضنا دروازه ټکونې ده نه لا ريب فی چې نشه شک پاتلو دا راځي چې یوم الجمه دا, دا, دا, دا قیامت د نمون یومم چخلو باغی کی راځم کیګ ما چې الف خلق راځم شو نو خلک به تقسیم شیدور دو دلته خطه شو دی نه دل وی نه دیوډه لو په جنت کې نمبر ډار او په جهنم کې بلشي اور کې وای او لو انشاء الله ول جعلهم امه تن قد الله رضای خه مخه دوی ګرزری ټوله یو په توحید لیکن دا د الله د مشیت نه خلاف لیکن الله پاک د نکي هغه چلا چې غوړې په رحمت کې ایمان جنت کې ظالمان چیزی نشتی دوی درام امی ولین سوک معاون ولانا سیرن سوک مددگار امیت تخزو من دونی اولیاء دا بیا زوران ورکی بشرک فی الولایت امیت تخزو من دونی, دونی اینوی دوی د اللہ نا اولیاء مددگارا فاللہ هو الولی دا فا فسیحی دا محضود ان ارادو ولیان کچت دوی حق ولی واری گنا نورا دیشی فاللہو والولیو پس یو الله دے دغا مددګار بے بل سوک مددگار نشی گے دے او دغا الله جو کول که ولدو همڑو کئی او دا اللہ دے قدرت والا نورا شے که ولی نیسین و اللہو مخلوق دا اللہ ولی والیان نیسین خوا فول مددګاران ومختلطه في من شين فحكم الله ګور تا توبوي کنه چاام کتابونو مسله نه خلاف فلانکی کتاب کې داینه فلانکی کې دایره پیغمبر توبوي کنه ګور کتابونو کېږي غزر ابن الله صاحب ابن الله ځان کې تامه نه ومه د ایتیر از نه ښه عام کتابونو څخه خلاف کوي نو تبو ورته ګوره راځي دا ټول را راخلود الله د کتاب سره یو ځای کو کی د الله په کتابه فیصله نور پرې ده ومختلفتم فی من شیء هغه چې اختلاف وکړ تاسو پاره کې من شیء چې هر څه وی دینی مسلې یا دنیایي مسلې نور حکم لله پس فیصله دا غي الله څخه سمانه وردا جمله خبري ده په معنا د امر کای فتحاكم الى كتاب الله ورسول نو دا غي سلام او ګرځوي دا الله کتاب ته او پیغمبر سنت ته فتحاكم الى الله الى كتاب الله پس دا غي سلام دا الله په کتاب او کای خان پیغمبر په سنت باندې او کای المنشاء پوری وي دا شامل للی جميع الامه الى يوم القيامه لا خاص خلقه د بارنه ټول قیامت پر ټول ته الله دا وي ش فیصلہ به الله په کتاب کوی وره کتایو کتاب د مولا غټ مولا کتاب دراوړه خو زه د قران نه خلاف زلکم الله غور دا الله کتاب حکم ول او ګرځوي زلکم الله د غذات الله زې چراو زما دې نو خاص په غمره ځان او خاص هغه د دې زمان ورګزې دل اول پیدا کونه کېدا اسوانونو د سمکه له جوړکړې ساو سوده فار ساو سوده چیس نه جوړه ای ادر ټنګرونو نه جوړه ای ایه فی ګرارچا کې مذکره مونث ان حیواناتو کې له ګرځوللې داولې انسانات یې مذکره مونث پیدا کړي تاله جوړه راکړي دا ذکا یا ذرا کوم فی فی ھذا تدبیر فی فی ھذا تدبیر خروی تاسو را پدې تنظیم کې پدې مذاکره مونږ سوال کې الله سکي تاسو خورا کړی دی زما کډر نوابه کړی دی لیسا کامسلی شایون نشته ده پشانت د امثال ده الله سشه هغه شکل به راضی کنا چکا پم پمانه د مثال نشت نشته ده مثال دا مثال د الله نو میسل د الله لو خصابت تو خو د الله مثال لشتې اندل ته خو نشته نشت میسل د دا میسل د الله نو جواب دا دے چې صاحب کښې شاو چې دا, دا میسل به معنا د ذات سره ده انه معنا اساس ماشا الله ایسا کښې میسلی شیوم نشته د پښانت د دا ذات د الله څوک د الله د دا ذات پښانه خوشوک نشي کېره او اباز دعوی شه دا, دا نفیده دا مماسلات د دا په طریقې د التزام سره یا دا نفیده اشتراک تا اندر تشویق دا د توحیدی کارامل وایخه لیکن مختصر دا چې بازوی شه دا نفیده مماسلات د په طریقې د التزام سره لیسا کَمیسلی هی شون نشته میثل د میثل الله ذکر شه د الله د میثل میثل بالایی تش تعالی له ر میثل اومنه کنا نچ اللہ لا ذم مثل امن و الا بد مثل مثل وی او چ اللہ لا لا مثل من کنا دا خو فرض ذ محال نو فرض ذ محال کو من اللہ لا محل نو مثلم مثل له مقال السماوات خاص الله په اختیار کې كون ځان اس د اسمان د نظم کې دي فره خکې روزي چلا جوवाडी واتنګې یا کنه الله פאר سم نه عالم شرع علكم من الدين ما وحى إليک مراد مخه سره لګي چې دا کتاب الله چکم نه کړه دا د شریعت کتاب ده دا د فیصلو کتاب ده دا الله کتابانه فیصلے کوي دا د شریعت کتاب ده شریعت او دا شریعت د کله امبیانو ده دا کتاب الله دا شریعت د کله امبیار ده زک شرع علیکم من الدین ما واسابی دغه دکه مسله د توحید بیان ده دا تمام امبیو شریعت ده شرع به معنا یا به معنا د بیان سره یا به معنا د مقرره کیدو شرع علیکم بیان کړی دی الله پاک ساسو ته पारा د دینه هغه چې حکم کړو پاک سره انو علی سلام تا والذي اوحینا لک او اغه چې وحي کړې دا مونږه تا تا او ما واساین وي او اغه دین چې حکم کړو مونږه پاغه سر ابراهيم تا موسی تا عيسى تا ګور دا دین د داداسي دین نه ښا د دین الله وي کوم دین چې ما تاسو له شريعت ګرځول ما تاسو داږي بیان کړی ده شریعت چې کم دی الله و ایمان نو علیه سلام تم ده ده حکم کرده او پیغمبر تاتمیم ده کتاب را لگلے ده ابراہیم علیه صلی اللہ و سلام موسیٰ عیساد ده طولتا اللہ پاکوی ما ده دی شریعت بیان کرده ده حکم میں کرده اگا دین سشه ده انا قیم الدین آم کلکو چلوی دین دا اللہ کلکو دین ودروي دين سره کلکو کله کو چلوه ځان کې راولای خلق ته بیان کای ولا تتفرقوا فی موبې لېږي په دین د الله کی دلا بازیاني پکې مو جوړوي څو څو طرف تر روان شه څو څو طرف تر روان شه قبر علالمشرکین ګوره هر کله چې داسيګه چې تاسو په دې دین د الله باندې متفق بل یاوبل پسې زموږ د دې باندې یو شنوغه خبره ده دول احلی حق دی تبلیغ جماعت حق دی اشاعت حق دی جمعیت علما حق دی اهلی سنت جماعت حق دی د حق جماعتونه دی دا د دین کار کوي سېونه سره کوي سبل نه سره کوي فار یو کې داسې شیطانان دي چې خلق علما یو ځکینا خلق به پويګن دا یو شې دی کپڑا چې جوړيږي په دې ملکی نورین خاته دا د سال خاتاو دا بل خاته دا بل خاته نو کپړې لاله را ووز تبلیغ جماعت ښایسته کار کوې تاون سر سیاسی جماعت والدي ساسان دي غو سر دغو په میدان کې تاو کوی اشاد دی ی عملی میدان کې دی په کارې د سره مګ دی اوکې پ د شو د مسائلو اختلاو دی علمو دا په هر دور کېي هغه سبب د نفرت نه د محبت دا دا علم زوق و شوکی. بس پا دا فیس بوک چی زوینم ارمان راش. افصوصم راش. چی دا مولیانو دین تبا کرده ده. الکا کار سر د سر دی سره بوک سر. انن سبا دا دا سی واسن که نا ازان تا شیع و لگوا. اچه صدی چا تاو بی. آجو دا دوزی و لازبا دا سی وکم آزبا دا سی منازر وکم. سفای دا دا عوام من تا کول د الله دین خرابول مې کبل مشر دا اتحاد اتفاق ګران لږي مشرکان کور مشر ګران لږې په مشرکان هغه مسله ته دو هم چې بلی تاسو دو د راغې دا ډیر ګران ل چې تاسو ټول متافق کېږئ په د مسله او د نوررو توای دا نور چې کوم دي کهره دو ته د د دعوت ورکې نو راشه نوې پریخې دي الله یشتبی <يجتبیل> لای من یشا لیکن دا دا الله خپل اخو خدخا الله ورکه د دې مسلې د پره هغه چا وره چې وګواړي و یهدی الیه توفیق ورکه د دې مسلې د بیان هغه چا لره ینین چې الله توورګرځي الله توفیق نو ورکی خان بیا سوال دا راغه چې ګورمره ملوین دنخه خلاف او کتو حق پرسوینو دا پلان که مولیسی بلدنوالی خلاف دیا دا پلان که مولیسی پلان کیا تا بور دیگور دو کسبا مولیانی غرط مولیان و وادا مولیان دی غرط و مولیانو زد را گسته دی ادا وادا مولیان دا بس اداگو لیکلیشی پسی روان دینو دو زدین دی زدین وما تفرقو اللہ من بعد ما جاہم الحلمو انه دی پیل شهید مګر پس دا غنه شراغې دوی تایلم د وجد عزت نه په خپل میں عزت نه بیا خو الله دوی ختمه ولینا الله وی ک شتنه فیصله د مخ کېنا مقرر په تاخير د عذاب دروستانه ولولک ک لمت سبقت مربک الایج لمصم ک چتنه حکم داد مقرر ترب به درستانه تر مقرر پوری فیصله به شي او په می د ی کې د سان او رسول کتاب دا او دغه وړو میانو تې د غګټ خو دغ ی ک نهکسان او رسول کتابه چې په میرااست کې ورته پاتته شو کتاب چې پاتې کړی شو دی ورته کتاب حقدار خو نه دي خو چې ورړیشي دی ورته کتاب پسندوئی نا خاما کا بشک گی دی منو دادی کتاب نا دادی نه نا موری من پوک شک موزی قرآن لکلی دیگا مغلط مولیانو کتابو ناو لکل او دا وارد مولیان بیا اغای کتابو نا ترقی نیوئی نی پلان کیسے عبدال او پلان کیسے عبدال لکلی الگا پلان کیسے عبدال سرسکے اللہ دا کتاب نغٹ کتاب شتے فا حکم ایلاللہ مساله څومره مختلفون فی مسائل د الله کتاب سره یو ځای کړي هکته یمن نو ډیرو سره څه کوي ډیر خود زمکه چینجی ډیر دی میګی ډیر دی خا په له زالک افادو وځه مبلغه آداب بیانېږي چته به سکایزان کې بدا خوې پیدا کوي خا افل زالک نشا پوری وی. چه فلیزالی که دا لام دا لام اجلیه ده نو منس لی اجلی تفرق الملل دا وجه د دین چه خلق جده جده دلی شکنه دین کی جده جده دلی شروکڑی نو فلیزالی که فدعو دا دقا وجنا فدعو تا بلا خلق دا اللہ توحید تا قرآن بیانوان تب کار د دعوت اوت کوي وره سکار بدای ته د الله کتاب بیانې ډلی جوړیږي هر څه چې جوړیږي جوړیږي یا الله په معنا د اله اله فدو دې قران ته خلق بلا دې قران ته پس خلق له دعوت ور کاه چې راز ایت الله کتاب بیانې ګی دا کتاب اور د الله توحید بیانې ګی توحید و اور او استقیم کلک ہو سیگا سنگا چه تا تا حکم کڑی شیر ورہ مبلغ به که با دالا دا کتاب و دا سنت تابیداری مضبوط ای خواه مولا تا تا بی احواهم تابیداری مکدردو د خواه شاعتو تا تا بخلق سسوئی سالورم وقون آمن تبی ما انزل الله ومن کتاب دو بدر تا یو کتاب خید فقی یو کتاب بل تا بای ما ایمان مراوڑا په ار کتاب چې علیګلې دی الله پاک من کتاب انه چې هر کتاب وي خو خدا الله کتاب وي اغه ما نماخه نو خدای الله کتاب قرآن دیګه نا او امر تول عادله بينکم ايمان مجمل کې مونږ دا وایو کنه او کتب او حکم شه ده માતા چې انصاف وکوم په مین استاسو حق مسلابه بیان الله زماره رب دی استاد من لري لري خله خو ال نه مالونه کوم ماللو کوم بدلی د ونه زما دي او ستاسو ده بدلی د عملونه ستاسو دي اګړه الله خوته بین نه نه اوبا نه کوم او شته د جګړه په من منګه په من ستاسو کې صستااسې جګړه خو نه ده خو راځ کنو خبرهوا و اللهجمعه او نه نه الله بغون کې منه من ټول ل به الله پاک را غونړ کې نحمد الله وليح المصير خاص الله دې ورکړې دې تل ستا خوې وداي مبلغ توي صداوت ورکې ته ودا اندازي ستا اولذين يحاجون في الله کسان يحاجون في الله واستلي ورکې دعوت ورکون کوتا چدې مخالفینو دلایلونه بورې نه یاره غه آګه سانشي جګړه کې په توحید الله کې مېم بعده مستوجبلو پس تدین چې قبوليته کړې شوی د دې مسلې د توحید امبيو دا مسله منلې د الله د دعنيت مور اصحابو دا مسله منلې صلوحا منلې مکانيام بي علي مسالم منلې دغه توحید مسله د الله پاک شو کوم نه دا مساله کوم نه لې شی مساله دا کوم متفق نه لې مساله دا دوی چې دلونه د شرک وکړه ذکر کوي کنه حجه ته هم دا حجه عند ربهم دا حجه مدہوزه ته دوی دا حجه ته دلایل چې کوم دی کنه دا کوټه دی عند ربهم پني زرب زده اوه او علیهم غضبون او په دوی باندې غضب د الله دی او دا پر عذاب دی سخت الله ال... الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وسترغيب ورقي قران ته الله غزا ته چرالې کله دې کتاب بالحق چې حق سرګن شي والميزان الله را لګلې دې ميزان چور حق ورسړوي چې زه حق حق مکه ما سره حق کتاب نو الميزان دا حفظ صف على الصفه نام د قران نوم د میزان الله پاک کتاب را لګلید حق الله را لګلید میزان را لګلید چې د حق په جن ګلنا پتي سر کوي تل نه در لګلید دا کتاب میزان نه ښه په دې سره په حق او باطل پی جن نه او ما يدري کا او ما يدري ک من ايو شن يعلمك به تيانسا څه شي خبر در کوي تا ته پراتل د قیامت چې دا خلق ته نه د قیامت ته بوښونکې لعلل سا لعل به د قد یقینا یقینا قیامت دی زديخه معنا څه شو د دې جمله ير قیامت رازيد راشد الله کتاب منه عمل وکایګا یا ساجلو به الذين يؤمنون بها په تلوار سره وادي دا قیامت را کسان چې مرنه لري په او اکسان چې مؤمنان دي او ی کوونکی د د قیمت نه مش نه نه یره کېید ل نه د وج د قیمت عمون ن نه هل حقکو ږي چې د قیمت حق دی دا یقنی شو دی حالله د ل نه في ساعتې خبر شيقی کسان چې جګړه کوې پهباره د قیامت خلی په کوې ل کې د حق نه الله اللطيف بالعباد يرزق من يشاء وهو القوي العزيز دا یو دلیل اخلي ذکر کوي الله اللطيف الله مقتبي شل معنی د لطيف کړی دي دلته معنا الله لطيف نبي عادي الله پرم مهرباني کوي په خپل بندگانو باندې پس سره بين ذل القرأن دا کتاب را لګل او يرزق من يشاء روزی ورکه الله پامه چاته چي غواړي او هو هو القوي العزيز تعالی قوت ولا هند العزيز خالق دې زروور نو چا سره چې مدد کينو قویرې سوک بچ کينو عزيز دیګا منکانو يريدو هر صلح اخره تزهد بنه دنیا د دنیا به رغبتي بيان هي وګوره مرکزی کرش یعزق مایہ شاہ دی دلتا تڑپاوی کی چر پلانکی سر ډیری دی پلانکی سر ډیری دنیا پسه لګی دلای دی کنه الله یو هغه سوچ چی غواړي په خپل عمل هرس منا فصل ګټا کړواندا ګټا د آخرت نزدید له وو فی حرسی زیات بکو مونږ دلرا فی حرسی بګټه دکې کله ای مونږ غواړو لیکن ومان کان یرید حرص الدنیا نوتیہ منا اللہ یمخ خیرت غاڑی نو گٹھا بی زیادتا کم خ نزدیک لہو فی حرسه اسوچ غاڑی پخ فل عمل گٹھا د دنیا نوتیہ منا ور بکم غا غت لیکن و مالو او نوبید پر پر اخرت کی سفرہ غور سوچ چې عمل کیسره د دنیا په مقصد کې الله دنیا خوخه ده ورکی لیکن اخرت نو ورکی سوچ چې د اخرت په با مقصد باندې عمل کې الله اخرت هم نو دنیا هم ورکی قطعا دوی کړه ان الله یوتی الدنيا بنیه الاخرته ولا یوتی الاخرہ بنیه الدنيا ګور الله دنیا ورکی چې وسړې د اخرت مقصد باندې کار کوي کنه الله د سره دنیا بیا ورکی لیکن یو سړی صرف دنیا پنیات کار کین هو صرف دنیا به ورکه یا اخرت نو ورکه نو اخرت دلانه وواړه کړ عاملو ان شو رکاو شرع لهم من الدين ما لم يزن به الله ورته زورنور کوي پشرک فيه تشریعان ورته ویچه د الله په کتاب باندې فیصله نه کوي الله کتاب حکم نه کوي اونو کتابونه یې خریدي په دې غي پیسې لري کوي نو الله وی املهم من شرکان ايشتید دویدو لپاره استعدادان څنګه شرعو لهو من دیني چې جوړ کړې دویدو لپاره د تینا یا شرعو من چې خارکې دوی ته تین چخارکې دوته من الدين د دین ما علم یازن به الله هغه شي اگر مسل اگر حکم چې اجازت نه ده کړه الله پاک اجازهت نه ده کړه پاکه منتي پاک الله پاک د یو خبر حکم نه ده کړه یو خبر ما مور بهیندا پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم خپل قول عمل سره نه ده خدای له صحابه کرامو خبر ما عمل نه ده کنه او دې راضی چې مولای دا داسیوی نو قاضی سیف داسیوی د دې تصدیق کې ګردا موږ شریح کوي د دې تصرف ته تشریح وي چې د الله نمازا سوا طالب شاریو غن د الله او د الله د رسوله ته نور شاریین غن شاریخ الله د پیغمبر دا تشریح کړ هاه ائمه مشتهدين چې دي دا مالم یازن بهلنه دي بلکې یازن بهللی زکات استمباد اجتهاد دا خو جایز دی په دین د الله کې کړ اگه مسائل قیاسی اجتحادیه مسائلی چا اللہ دا اقول ملک دا دا او ملک کور کرد الله شاقود اللہ بدین کیسی کمیز یا تیگیسا حق دا اگو یا خبر ظاہرم دا قرآن او د حدیث نمخالفی بغیر صدق بد کلامینا نه هغه دا خواه و لولا کلمتن الفصل و لولا کلمتن الفصل لی لقوزیہ بینو با ای بازو تاسی شبیر اگری اگر داسی گرنی لکجبین کل دا, لکج دا شارعین اصل کې جهل نیولې دي ښا کوم چې اصولې مسایل دي هغه کې څوک د تقلید نکړي کوم چې فروعي مسایل دي هغه فروعي مسایل چې بالکل هغه واضح دي هغه کې څو تعرض نشتي ابهام نشتي څو ټکراو پکې نشتي نه یې کوم څوک تقلید نکړي هغه مسایل فروعي دي چې هغه کې تعرض ابهام دي نه هغه کې مولا خبرت ازي منی خبرت یا یو قیاسیش دی ها دی مسئلہ دا کنا اگر که دا کوئی استنبادات و پسیلات شد نو دا اعتماد تصویلی کی گی تقلید بھی لی کی تقلید دا اعتماد نوم دے خوا ولولا کلمت و الفاظ دی لقوزیہ بای نوم گورا دا اللہ دا شریعت نظام لشریعتون جوڑی دا خداعظام مستحق دی اللہ وی کچھ ارتنوے حکم د فیصله خپل خپل وخت باندې کړه نو خامہ کا فیصله بشي او په مینه روي یعین زالمان د دې په ردعذاب درناک وینيبته زالمان زرا مشفقین یریدن کی مما کسبو د وجه اغمل نشد وی کړی او هو واقعهم بهم او دغه سزا د هغه عملونو چې دا واقع هم به هم واقع کیږي د پدویمانی او هغه واقع هم وی ویني په ځاله مان یریدون کې به د خپل عملونو د وجنا او هغه واقع هم به هم او سزاد د هغه عملونو واقع کیږي د پدوي اول لذينا منو کا سانچه تقابل عملونه کړی سنت مطابق د په باغ چوده جناتونو کې او د دوی د بار باغې شوه د غاری د دوی رفسره وي دا بدل نه ځلک هو الفضل الکبير دا بدل شوه دا د الله فضل او ریلی وی فضل له ځلک الذی يبشر عباده دا تا کی د ما قبل دا بشره داږي الله پاک زیر ورکی الله پاک خپل بندگانو اګه څنګه ته چیما نه راوړل عملونه کړی د سنت مطابق دا زیره علاچات ورکي چې شاګه ده توحيدي اتباع سنت پکي وقل تو تعالی اسالكم علي اجرا تو ورته نوړم د تاسو نه په دې منته سعيواز په بیان په دې دعوت باندې الا المحدته في القربا الا المحدته في القربا ما. مگر دوستي د نصبر راي چنا سبي ان مي هغه د خپل خاص قوم ته پیغمبر صل الله عليه وسلم ای الا الموده فی القربا مگر هغه دوستانه فی القربا در اشدارای د نسب دارای زکه جتاسو مامنه وبال حق در اشدارایوم دیگه زغتان نور سے شینا واړم صرف نو که سیستم ته سلی شګر د امه ته به إلا المودة في القربى سمان لا أطلب منكم إلا المودة نغوړم د تاسو سره مګر هغه دوستۍ ته نشه دارای غوړم او وهیا په حقیقت هیڅ بیا اجر دا حقیقت کیس اجر خنل دی کنه ایواز خنل دی دا غوښوي سره یو خیرګړه کول او کیس سنامون کوي شي کنه نماندا إلا المودة في إلا أن تعدوا في التقرب إلى الله مگر چې مينو کوي پنيز ذکر د الله کي پنيز ذکر د الله کي سو قاعده الله د ذکر سره مينو کوي إلا الموده في القرباء استثناء من قت اشوا إلا أن تعدوا في التقرب إلى الله اباظه داوي لك صدیق او قلبي وغيري اِلَّا الْمَوَدَّةُ فِي الْقُرْبَانِ مَغَر دُسْتِکَول فِل قُرْبَان د چاسرا د اهل بیت سره مَغَر دا چې لحاظ وکیت تاسو زما در اشتدارانو د اهل بیت او غوډه معنا کړئ وَمَنْ يَقْتَرِبْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ورچوک چې او کړی غټه او کړه الله وینځید له او فی احسنا زیات به کوم غذر پاکي کی حسنا خاص یعنی ثواب بوله ثوابونه بوله ورکم ان ملغف شکریا کنه الله واخنا کون کې بدل ورکون کې مور کتا سوتوبه واخلا بس کړه کنه الله پاک و تاسو لرا پنه کای معنی سوابون را کئی نزدلو فیا حسنا ام یقولو نفتراه ام یقولو نفترا علی اللہ کذبا دا زجر بینکار الرسول دا لپری دا پیغمبر خورتو يقول لا صلوكم علی عجر اللہ الموتت فی القربا دولتا شبی کئی ترازو نکئی آیا وائدوی افتران اللہ اکا دیو جوڑ کری دو پا درو دا د سیچوئی د درو دا د الله کلام نا دے نو فئین شای اللہ یختم قلبک اور دا خود اللہ اختیار دے کر پس کہو الله اللہ پاک یختم علا قلبکا مہر بوئی بن بکی درستا دا علم د وحی بدر نواخ لیگا والله فقضا شي نکي يا <ملا> فايش الله يختم على قلب مجاهد وي دل تا يختم په مانه د ير بتا يصبر دغه اين په مانه د اجازه فايش الله يختم على قلب دوی چې دایته راځونه کوي کنه نو الله پاک سوغړی پدی تیرځونه سره يختم على قلب کلکوي زړس کا صق <سطاق> زوسقې کله کې مضبوطېخه او ايامه الله الباتلا ويحق اللہ قانون دی چې ما حق الله پاک باطل ويحق الحق بکلماتي حق راکوي حق دغه پخپل کلماتو یكما الله پاک پوهه په خبرو په شپسينو کې او هو الذی يقبل التوبه عن دا متعلق د مخ یو مې یقترب حسنا دمسل نور چې څوک نی کی ک یالله وي نور حایس فقيه پیدا کوم او هو الزی يقبل التوبه تانبادی خاص الله غزاد چې قبلې توبه د خپل پنتګانو نا ویافون ک سیاته عمافی کې د ډیرو جرمونو وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ أَبُيْجَ اللَّهُ فَارِمَنِ شِتا اسوي کوي وَيَسْجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَقْبَلَ اللَّهُ فَاق عمل د آکسانو چې مؤمنان دي چې عمل کوي سنت مطابق دلته باوجود ضمير راځي کړه دې فائر الَّذِينَ آمَنُوا چې حق د الله کتاب مؤمنان د ضمير الله تعالی دې قبل الله عمل المؤمنان و يزيد من او فضل او زيادة كي دوله ضخف الفضل انا كافران دوله برد عذاب سخت ولو بسد الله رزقه لعباده لبقى فضاء رزم يرى افريدا كشرطه دا حق پرس وقنده و مالدار مال دا و مالدارو دا کارخانه باي لوئه بلدنگو و لوئه غاڑه باي الله وکړ چرته فرخ کوله الله په اکروزی له بادي د فارز دی خاص بندگانو او مؤمنانو فلارو دې پزما کې کچرته فرخ کوله الله روزی د فارز خپل بندگانو له بغو فلارو دې خام مقدوی به سرکشي کړیو فلارو دې پزما کې او داسې الله نغه تخت زکه چې الله ته له یو مقام برې لیکلې ده کار د دنیا کې دوی سره شي کړه یا بغاوت یې نو هغه مقام نو محرم شي نو ځکه الله پاک د دنیا ورنکړه دا سړی دی دا نو هیڅ امر اثر ما نشت اصل کې دا چې موږ گزارې ما سړیا دیبل طرف تم خیال وکړه چې الله راکړه باغیشه نو دا جوان پر دا غبل جوان باندې تاباشه وکړه ولكن ينزل بقدر المعيشه او باځي دا وای کنا سوشلیزم ولادي سوشلیزم مساوات قائل الله یکا ټول لمیا شانه رزق ورکړې به دې ټول انسانان نبېغه لباغو فدارس بیا غوځمای کی بسو نظام بدر هم برهمو لکه نازلۍ الله پاک پاندازي سره هغه شو غاړي یکا الله پاک بل بندگانو خبردار دی لیتن کې دی دا یو مثال او اقلیون عقلی خاص الله غزات تشوری باران منبا د ما قناتو پزداغنا چدوینه امید شي کله شي نا امید راشي چې باران زیته د غيص وي باران و ينشر الرحمه و خوري الله اخبار خوري الله پاک فل رحمت نراتي باران لره دغلا پاک د اختیار منو د الله د استایل شي اوباید دلایله توحید الله نا خلق السماوات والارض پیدایشت اوس باندې زمکه لرو ما باصفيما من دابه اغه چې خور کړی دی په دې زمکه اسمان کې من دابه دین زندہ سر دفیه ما تقریبا نیوی دی کله کله زمید تصنیمی مرادونه مفرد ویخه یادلته دابهتن په طریقې دوه اموی مجاسره واخلای کله اموی مجاسره دا چګورګر زېدل خو په اسمانونو کې اومدي دابه نام نفسې غرېدل وہو الا جمیهم اذا اذا يشو قدير دال له جمع کول د دوی اذا يشو کل چې غوري ان قدير ان قدرت والي وما صبكم من مصيبه فبما كسبت عليكم دله دوه ترجمه توقيفي دني الله ورکه چې دنیا کې له تکلیفونو شي دا په وجه د ګناوونو دي ښه هغه چې رسیدلی تاسو ته هغه چې رسیدلی ته سموسې باندې نفع بیمه څنګه به تاسو ته وایم دا په سبب په سبب د غټلو دلاسو نوسته اسو دا په سبب د عملونو ستاسو دي وایع فن کثیرن عمافي کوي د ډیرونو مؤمن اتا ته چې دا تکلیف رسیدي دا خو ستاسو په د امالې د وجنرس یو ډیر ګناونه الله درته معافکۍ اکه مشرک مرآچی هغه شریس تاسو ته تکلیف ومه کا سبا دای دی کوم دا پس په سبب د عملو تاسو دي ویافو عن کثیرن ارسوالکۍ الله درته ډیر عذابونه دا, دا معنا وما انتم بموجزنا فی الارض نه تاسو مانا کوونکي الله لارا يا کمزور کوونکي الله لارا پسماکه او مالکم من دون الله مي ولي النبي تاسرات سوا الله نه باش کوونکي نسو مددگار و ميناياتي الجوارف البحر كلالم ابايد دلائل توحيد الله نا الجوارې رواني په درياو کې كلااله په ته توغرو وګورل سمندر ته سمګړګ جاځو روان نو اوردر این جنری دیوار سرهن آلات دی اللہ و ان یش یسکن الريا کو غاری الله پاک او درې باد لرا ته الله غړ هوا او درې نو فایز لللہ را واکدان لا زهری پشیودا کیشتاه ولاڑے پشاده دریا مانی بیا به ترې سرې شدله پځه بولاړي ان فی ذلک الایات لكل صابر شکور یقین بدی کہ خامہ خدای ان ہر دیر صبرناک شکرگزار او یو بقوننا بما کسبو یا تباقی دی کیشت و دره پسو ده عملند جو دا جوړت و این یا الله یجعل الريحا عواصفا کو غوری الله پاک نو دا هوا بخی تیز نو جو تیز بکی نو تبا به کیشت و دره پسو ده وَيَا یا فان کكثيرین او مافی کوله وَيَا ډیرره کوونهون او فِي آيَاتِنَا في آ نه د ی یا الله پاک چې دا کشتې طبباقی که نه داولې طبقي لین تققي معنو ددې د پااره چې الله پاک د دو نه واخلی وَيَا لهمل لځ نه او چې یقینو کیا کسان چې جګړه کوي پایتونو نیسته دوی د اخلاصې یاده زیاته سیخت فما اوتیتم من شاین فمتا ول حیات الدنيا <سؤال> تزهید بن الدنيا د دنیا ذلت بیان هي هغه چې درکړې شوې تاوسطا څه شي تاوسطا چې څه شی راکړې شوې د دنیا کې څه عزتونه پس الله یې دا سکد ژوند د دنیا د دنیا لږه फायदा دخه لیکن وما عند الله خیر هغه چې الله سره دی کنه اگا غور ام دی وعب قاو امیشا دي ام دی لیکن دقا دا اللہ سر چی دی دادا چادا پره لیلزینا منو دادا خلقو دا پره دی چی ایمانی را وڈه دی وعلا ربی میں توکل انو پخفت رمانی زان اسفاری چی دا دو خبرې پر کی گنا توکولی پخفت رمانی ایمان یقینی پخفت رمانی تو واللزینا یشتنی بونا کبائر الاسم وردان او صاب د مومنانو ذکر کئی د مبلغ د پاره د داعي د دا دا پاره نه خبره ذکر کیه یو دا شه د متوکل توکل بگه والذین یتجنبون کبائر اللثم د دا متوکلین داغه کساند کنا چډړکې کبائر سم دغه ټو ګونه ونه والفواحش او دخکاره بد کارونه فواحش زنا غلاډا کا عقل ورته پلیت وای او الاسم کبائر نشابوری وای کبره سمایا تعلق بالبداه والقائد الفاسده دیبداد او تویره کی پریت واقع او تویره کی افایش هغه څه تویره کی فساد القوات الشهوانيا شکل د شهوت قوت وګړवड شو کان نبات د دنا چرک جوړي دا بیا انسان نه خا وایساما غذبو هم یاخرن او کله چې دوی غصه شي ګم وایساما غذبو کله چې دوی غصه شکر ته کنزو کې بد را ووي نو هم یا غفرونهدووی بخه کوي د حزیمت من عملی اولله ن پهجابولې رایم د اقسان دي چې منلی دی حکم در خپل په بندې د مو و مرون شوه باوم او کار د دوی چې د مشوروي په خپله مننس کې کار د دوی سر هغه مشوره کوللی په چه کلیو خبر راشی یو د دی اجتماعیت یو خبری نو کینی پاقیمانی مشورهو کی و امیما رزقنام یونفیقون او دا غماننا چه ماندوی دی ورکڑی دی خرج کهی دا یو یو صفت دیخوا دا خبری د دعوت ورکون که دا بار پکار او دا کسان دی کلچه دوی تاان او رسی البغی و زیاده پتین دا لیکن هم یعن تصیرون نو دوی بدلاغ استون کیونی بره وي چې س کوي غ هم یا قیرون ب خه کوي دلته تصیرون ه بره په عسیمت عملو دا په رخصت دی یا دریم کله چې دو ق بد دي که یو بد د زان سرا ځان چا بد رسول کنزلو کانزل وکړه بد دی را وکړی دی مااف کوي یو بد دا معه چې د دین دوین چا بعد د دین په با بارک ایت ته چا بادوی د دین په ذتی چاو کرا نو دی بیاي پری دینه زکه وا جادا هه سیاتن سیاتن بدل د بادای بدی دا په مسل سال داره و من واسلا چا چي مافي وکرا او اصلاح د عمل وکره نو فاجر علی الله پس بدل د ته پال لا من دا یکن لا پاک مین ساتره ظالمان سرا ولا منن فصر اباد الظلمي هم اغاقا چاشی بدلو اغاقستان بادر ظلمی دل دم مزدر منصوبی مضافع للمفعول لیخا بعد ظلمی روستو در ظلم کی دلو نا پا دبانے من بعد ظلمی پست ظلم کی دلو نا پا او د بدلو اغاقستان فاولا ای کاما من سبیل پس در اغاقستان نشت دے پا دو امانی سمالا متیا یقن ملا متیا با کسانو یزلیمون الناسا چې ظلم کوي په خلقو د الله منه وي فی الارض او ګرځي پزما کوي بغیر الحق بیذا الله د کتاب وي یبغونا سرکشی کوي بغاوت کوي زیاته کوي پزما کوي بغیر الحق پناه حق سرا پناه حق سره چې د الله د شریعت نه خلاف ګرځي دا بغیر الحق دغه اولائک لهم عذابنا الیم دا, دا پر د فرازات درنه والمن صبر واغفرا اخر کې هغه چا چې صبر وکا صبر کړی دی په ما صاحبو تکلیفونه مې نه او غفرا په خنه کړی دی خپل چا وتاب دي ري دی اگر هغه هغه کړی دا ان ذلک لم اعظم الامور یقینا هغه د فرصت کړي شی کارونه دي دا ډېر پاخ خه کارونه دي دا خدام بي عالم و سلام کارونه ومن يوز لله فما له من ولي وذيجك التقيفي قريوركي څوک چې د دماغ کی صفاتونو محرومه دیګا اغه چاله چې الله ګمراه کی بلارکی پس نشته دی اغه لپاره می ولین کار چلون کې مینبادیه ورستو د بلارې کولو د الله نا چلای بلارې سو کار چلون کې د الله د الله چالای بیلاری کی و ترز ظالمینا بینی ظالمان وترز ظالمین بینی متظالمان کله چی د عذاب ویني دوی بوي هل اله مرد من سبيل ايش ته واپس ایتصل واپس دنیا ته دلش وترهم یورزون علیا بینی بتويلرا شي دوی علیا پته خاشعینا سرکوزی بای من الظلید وجد زلت سر بای که تکڑی جانم تبروانی ینظرونا من طرف خفین گوری بدوئی من طرف خفین پا پت پت نظر وانی کتنا چدا سرور و کتنا پت, پت نظر منی بگوئی با وقال اللہ زینا منو امو ایمان والا یقنا تاوانی اندی کامل تاوانی اندی آکسان چتاوان کی واچا ول خپل ځانونه خپل کورونه پر د قیامت الله ان الظالمين تفسیر ته خسران ده خبر شیخ رزلمان دی په عذاب همیشه کی دي و ما کان له من اولیا يرثون نو خو دنیا کې ځان له لوېل شفاء غنل یو کنه سفاره شری غنل یو الله یې دوی دې لپاره اون دوستان چې دوی مدد وکي سیوا د الله او چل چې الله پاک بیلاره کی فماله من سبیل پس نشته دغه لاره من سبیل من سبیل د هدایت والا فماله و من سبیل سلار د هدایت چاله بیلاری کی اغلب بیالار د هدایت نشتی استجیب لربکوم من قبلی عیاته یوما و من یحکم د رخل ما کد دینه چرا بشی و راز لا مرد له من الله چنه و پس کدا لغه لرد الله ر دالانا ما لکم من مال جائن یوم ای دین نبی تاسود را زید پنایا پا دغرا دی وما لکم من نکیر نبی تاسود را پارا من نکیر سسود من انکار انکار خوبئی خصوص فید من انکار بنیخا فا این آوزو پس کدوی مخواڑای کنا نوبال په دوی دی پیغمبران مخواڑاستا پرواما ساتا ولی فما انسلنا کالیهم حفیظا نی لےګلې منګ تر پدې منه حفيظه نگابان ان عليك الا البلاغ نده پتا منه مگر رسول اتادا کاروک کا کنه و ان اذا ازقم الانسان من رحمه فریا بیا اوس طریقه د اعراض بیان چې د مخولیا لري الیکل چې وسکومغه انسان تدخل طرف نه خوشالي فرحا بیا دې مست شي باغې دې رې خوشالي کوي باغې فرح البثیر ورته وي تکبر شروع کی الله و لسا دنیا خصیحات ورکی یا افرادی قوت ورکی یا مالی قوت ورکی دیر, دیر مست دیر دیر زن د مخلوق د خدای رنگر زنگوالی صاحبی لیکن و انتو سیبم سیعا کورسی گی و تس تکلیف بیما قدم تایدیم پس سب دا عاملونو دا دوی سب دا عاملون چلی نو فا ان الانسان کفورن پس یقین دا انسان دیر ناشکر ریخ فا ان الانسان کفورن لله <سؤال> یم ملک سماوات و الارض یو دلیل <سؤال> عقلی خاص الله <سؤال> درا بادشاہی د اسمان زمکه دا ی خلق مایشه پیدا کړی غې چی غواړي الله پاک چې څه غواړي کنه دا د الله <سؤال> اختیار دی هغه پیدا کړي ګوره انسانانو کې دا و مونث جینۍ هلق پیدا کول <سؤال> دا د الله قاعده چاله بچی ورکی چاله ورکی سذور که سم خلق دی کنه ی بول شانا بخې چاله چې غواړی جن کوي هبولې ی ش او ذکوره ذکور او بقی الله چاله زامن چاله صرف لړ نو چاله صرف زامن او یو زې جو همذوکره نه و نه او یو ز جوړی ورکې ت نری نه او زنناهکان او جن کوي چاله ګټډړ ورکې جن ووررک لکان ورکي یه جلو یمه اگر زی چاده چه وار یقی منشند وردان پام بیالی مسلم کی داسیو سلو زامنو خواندانو سلو زامنو دونو خواندانو سلو زامنو دونو ولی اللہ سشنوم دا غشنیو انسانانو که هم دا دي دی کنا دا سکی دا دا اللہ پای اختیار کری ان نبو علی من قدیرون یخن دا اللہ پواک پو دی دارچا پا حال ما یا دا خدرت والا دیخوا وما كان لبشر ان يكلم الله الا وهي الامر وحي جبر داد اللہ اول کی قبل. اللہ تا تا وحی دا یا سره لگی چې الله پاک الله پاکو فرمایل اول کې كذلك يوحي لك الى الذين من قبلك الله پیغمبرتي تا ته وحي کړی دا مخنيم بيعام السلام تم وحي کړی دا تا تم وحي کوما مخنيم بيعام السلام تم وحي کړی دمسله دا الله د وحدانيت د مسله و ځلته دا و هي طریقې چې پیغمبر ته چې و هي کېږي نو په ست طریقې الله یوما کان لبشر ان یکلمه الله نه د ممکن یو بشر د پاره چې خبر یو کېد سره الله پاک ممکن ان راخه چې وسړې ما سره الله پاک ونه ها الا وحین مگر په و هي سره زړه دا غطا دلتا واحی نا سمراد واحی القا فی القلب تاوی لیکی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم علق اللہ فی روعی اللہ پاک زمان پزڑکی دا خبر وات چو لا نو اللہ چو پیغمبر تا واحی کئی نو پزڑکی خبر وات واچ خبر ورتا وات او من ورائی حجاب یا واسر خبری کئی نو د دا پر دینا پیغمبر سره کړي او سره سلام سره کړي او يو رسول انا يا عليگي ملک فرشترا لي نفيو ي باذن و غوې نا کي په حکم د الله ان شاء الله غواړي هغه ورته وینا کي هغه واه کي سم نه غوې نا کي هغه خبره پیغام رسي چې الله ورته وي انه عليم حكيم يک الله پورتدې حكيم د حکمت والو وکذالک وحینئذ اکروا حن من امرنا <تصفيق> واستغیبر کی قران کریم تا شداد اللہ کتاب دے ورے وکذالک وحینئذ اتقشان وہی کرے گا منگتا تا روحن من امرنا درو په حکومت مل منگتا تا د روح د قران کریم وای کتاب ما تعال له لګله او تسوی ما کو ته تدری مل کتاب ول نوی ته پیغمبر چې په دې پس ومنه مل کتاب او چې کتاب سره دی ولل ایمان او ایمان سره دی ګورکل چې ما رسول نه ګرځول استاپه وهمه ګمان کېدام نه وکړه چې زبر رسول ګرځما مطلب الله پاک ما سره الله پاک خبره کوي را وهرہ کوي مطلب کتاب را کوي اول ایمان دلته پیدا اشکال دې پیغمبر خو چې پیدا نو په ایمان سره پیدا نو څنګه نفذ ایمان کوي مانا یو ایمان اسلامي دی بل ایمان تفصيلي پیغمبر نوې ته په ایمان تفصيلي مانی یا نوې پهاتل پیغمبر په بیان د دعوت ایمان مانی ایمانو لیکن تپدين په دې چې د ایمان دعوت خلقو ته سرنګ یو کم الله پاک تا تواي شروع کړه ولیکن جعلناه نورن الله لیکن او غرض ومنګد قرآن نور دا قران نور دی دا چېو سینې ته د نشرونه ای دنکړه کوته د نشرونه ای دنکړه محلې ته د نشرونه ای دنک دا, دن دا, دن دا, دن دا قرانه کریم نور دی ښه د نور قدر وکړي لیکن الله وی د دین نور رڼا هر چا تر رسې ورې دی رو خلق ویندا خبرې دې لري ګرانه لې دې تدا نه ست ډېره ګرانه لې الله ان هدي به من شاء من عبادهنا لارخو منګه په دی نور هغه چاته چې اوواړوه خپل بندګو من, من عباده د خپل بندګو خپل بندگانو نه چې الله زه خاص کوم داره نه ورته ورسوم نه کاله تهديله سرات مستقیم یقی ان تپې غ مه خاامه تهديله سراتې مستقیم لار خ د سرراتې مستقیم سرراتې مستقیم د قرآ دی که نو د مستقیم. ذال سراط مستقیم ، صشد ال الله و سراط الله عظمت سراط مستقیم بیانې سراط الله د لار دا سراط الله لار دا دا مستقیم المستقیم دا قران دا ششد سراط الله د لار دا الله دا الزیذ اغذت له ما فی السماوات و ما فی الارض چداغه په اختیار کیدی هغه چې په اسمانونو کې هغه چې په ځمایه الله خبردار وره زین کدا خبره کیره خاصه لتشویر الامور وبگرزی ټول کارونا ټولی فیصله الله پاک دے عمل دی عمل کول توفیق راکی الله دې په مغ رحم کرم وکیا الله دا چې موږ سوال یا الله د صاحب شیخ صاحب اورس یې الله مغفرت نصیب کله الله زما موږ مشران کشران لا ټول الله پاک ته وبخیت مغفرت نصیب کله الله زما تقصیرات الله تماعف کی مغتزمون غوناونه معاف کی دې غونانګاری والله قدم الله مونږ غوناونه کوي والله الله نفخ فی والله دا ډیر راضی مې الله په خپل قدرت را هم سره الله مغتزمون غوناونه الله الله او بخی الله زمګداشي غوناونه الله تعالی پر دې الله الله تعالی زمګړي خیال ساتلې دې الله ته پر موږ رحم کرمو الله ته زمګنو پر دې الله زمون غوناونه مغتمعف الله تا تکلیفونه مصیبتونه په دې عالم دي دا کرونا دا څه دی الله د دې نه دا انسانان خلاص کی مسلمانان خلاص کی دا عمل که الله مستحکم کی یا الله دا عمل که مستحکم کی الله یا الله چاته تکلیفونه دا, دا قران درسيان دي زنانه دي نارینه دي الله دستا بندگان دي عباد الله دي الله ته کتاب اغه چلا دارا نا چې غزمه بندګانی ستا بندګانی دي ستا کتاب ته د دوه ضرورت پوره کی الله د دوه احتیاجات پوره کی الله ددو نمږ غړتیا نه ختم کې الله الله یا الله په دو, دو رحم کرمو کې دو کورونو کې الله مکمل دین راوړي الله دا محل پدیناواله کې الله دا محل له والا دیندار وګرځي جمعه سره تعلق وګرځي الله دا مدرسه ده الله دا دین مرکز وګرځي الله توسره په خپل امدادو کې الله الله چې ته موږ محتاجانه کې الله الله ته زراي اسواب پیدا کې یا الله ته په موږ رحم کرمو کې ربانا تقبل منا انکنتسم علیم وتبرنا انک توبره